בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות חלק שני, תפילה כ"ז, ממסד על תורה ל"ד, בליקוטי מרנטיניאנה. תודיעני אורח חיים, סוב השמחות, את פניך הנעימות במינך נצח. תשמיעני ששון, ושמחה תגל נעצמות דיקית. אשיבה לי ששון, אישריך, ורוח תשמחני. ריבונו של עולם, אתה יודע כמה אני רחוק משמחה אמיתית בגוף ונפש, כי קלקלתי הרבה מאוד בלי שיעור וערך ומספר. עד אשר סף ותמו הצירופי אותיות לכנות בהם ענייני וקלקולי ופגמי וחיובי העצום. אבי שבשמיים אל חי וקיים, מה אומר, מה אדבר, מה אצטדק. אין על כל אלה קשה עלי מאוד להמשיך השמחה עלי. ואם ברחמך גמלת אימי טובות רבות לנצח בלי שיעור, וזכיתני להיות מזרע ישראל, ועזרתני ברחמך לעשות כמה וכמה מצוות ולעסוק בתורתך הקדושה. אשר על ידי זה יש לנו לכל אחד מישראל תקווה לאחרית טוב, וסוף כל סוף תתקננו בוודאי, ותיטיב עמנו בטובך הנצחי, ותטעמנו מנועם זיווך. אשר בזה יש לנו לשמוח כל ימינו לעולם אפילו הפחות שבפחותים. אך אם כל זה, קשה לי לשמוח בזה עם גופי, שתהיה השמחה בשלמות בגוף ונפש. וכמה שידעתי בעצמי כל הפגמים והקלקולים שקלקלתי ופגמתי כל כך. על כן באתי לפניך, בעל הרחמים, אדון השמחה והחדווה, שתעזרני בדרכיך הנפלאים ותושייני, שאף על פי כן אזכה לשמחה שלמה באמת בגוף ונפש. כי אתה כל תוכל ולא יבצע ממך מזימה. ובגודל ריחוקי אתה ממך, ובכל מה שעברתי ופגמתי עד הנה, עם כל זה רחמיך רבים אדוני, ואתה רב להושיע. ואתה יכול לסבב בנפלאותיך הנוראות, שאזכה גם אנוכי להיות אח שמח תמיד באמת בגוף ונפש. כי אתה יודע, אבי שבשמיים, כמה אני צריך להתרחק מעצבות ומרע שחור עד קצה האחרון. כי הם היו בעוכריי, ועל ידם באתי למה שבאתי. רחם עלי אבי אב הרחמן טוב ומיטיב לכל. חומל דלים מלא חמלות וחנינות, מלא הצלות וישועות אמיתיות ונצחיות. תן לי תקווה ולא עובד. זקני מעתה להיות בשמחה תמיד בגוף ונפש באמת. עוזרני וראשייני להסתכל תמיד על הסוף האחרון באופן שתיתן שמחה בלבי, למען אזכה על ידי זה להינצל מכל רע. לגרש כל המחשבות רעות וכל הערעורים רעים וכל הבלבולים וכל הרעיונים רעים וכל התאוות ומידות רעות. הכל אגרש ואסלק ואבטל מעלי על ידי השמחה והחדווה שהם עיקר ההתחזקות נגד כל הבלבולים והמניות והכבדות. עד אשר אזכה להתקרב אליך באמת בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. ותעזרני בהחמיך שאזכה תמיד להסתכל על השורש העליון של כל השמחות והטובות ששם נתקבצין ומהירין כל השמחות יחד באופן שאזכה לשמוח באמת בכל הטובות והשמחות יחד ותתרבה השמחה בלבבי עד אין סוף ואין תכלית ותאיר אור השמחה הקדושה באור גדול ונורא מאוד על ידי ריבוי ההערות וההתנוצצות מכל השמחות והטובות יחד, שתאיר כל שמחה ושמחה לחברתה. ויעירו זה לזה ויתנוצצו זה לזה, עד שתאיר ותבהיק ותגדל אור השמחה הקדושה, באור גדול ונערב ונפלא מאוד מאוד, עד אין סוף ואין תכלית. באופן שנזכה לשוב אליך על ידי זה באמת, באהבה ובשמחה גדולה, בגוף ונפש באמת. כי אתה יודע, אדוני אלינו מלא הרחמים, כמה וכמה יש לנו, ישראל, עם קודשיך, לשמוח תמיד, ובפרט אנוכי, הדל והאביון. כמה יש לי לשמוח על כל הטובה עבדך, אשר עשית עם עבדיך, אשר זיכיתני להיות בכלל ישראל, עם קודשיך, אשר בחרת בנו מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות, וקדשתנו במצוותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך. בשמך הגדול והקדוש עלינו קראת. והרבטה לנו תורה ומצוות לחיותנו כיום הזה, לזכאותנו לנצח. כי מריבוי התורה והמצוות זוכה כל אחד מישראל, אפילו הקל שבקלים, לחטוף בכל יום כמה וכמה נקודות טובות מכמה וכמה מצוות קדושות, כמה וכמה מעלות טובות למקום עלינו. אילו לא נתת לנו אלא נקודה אחת ממצווה אחת, דיינו. על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו. שהכתרת אותנו בתורה ומצוות רבות ונעימות כאלה. רבות עשית אתה, אדוני, אלוהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. אין ארוך אליך אגידה ואדבר עצמו מספר. מה אשיב אדוני כל תגמולו היא עלי? עוזרני מלא הרחמים, שמחת ישראל, שזכה להרגיש השמחה הזאת בלבי תמיד, אגילה ואשמחה בך ובצדיקך האמיתי ומתורתך הקדושה. באופן שאזכה על ידי זה לצאת לחירות מאפלה לאוראה, לשוב ממצולות ים שנלכדתי בהם, לצאת מהם בשלום ולשוב אליך באמת ובלב שלם מעתה ועד עולם. שאזכה להיות מעתה כרצונך טוב באמת תמיד, ולא אעשה עוד הרע בעיניך, ולא אשוב עוד לחיסלה, ואעזוב מעתה דרכי הרע ומחשבותי הרעות, ואתחזק בכל עת בעוז וחדווה וששון ושמחה. וחדבת ה' יהיה מעוזי להתגבר על ידי זה על כל המחשבות רעות ועל כל התאוות רעות, ולחשוב בכל עת רק מחשבות קדושות וטהורות תמיד, בלי שום בלבול הדעת כלל. מלא רחמים, סבאיני מטוביך וסמכני בשעתיך תמיד, כי בשם קדשך הגדול והנורא לבד בטחתי, אגילה ואשמחה בשעתיך. יהיו לרצון נמרי אפי והגיוני בי לפניך, ה' צורי וגואלי, אמן ואמן.